котра посилала їй італійські вірші, описи найновіших танців, фасонів одягу, а також косметику, яку виготовляли її придворні майстри. Власне, сама Ізабелла Десте приваблювала найбільше поглядів, хоч не була ні королевою, ні великою володаркою, а тільки дружиною дрібненького італійського князька, нікчемного чоловіка Франческо Гонзага. Сяйлива постать цієї жінки здійнялася над злочинністю, варварством, дикістю, розпустою цинізмом над потоками підлости і морями крові. Не будучи вродливою, відзначалася особливою жіночістю, що розпромінювала натхнення на художників, поетів, музикантів. Знала все, що діялося на світі, пильнувала кожної оказії, де потрібна була її поміч, Писала безліч листів впливовим людям, захищаючи художників. До художників зверталася як до геніїв, не шкодувала похвал, випрошувала картини і малюнки, давала поради, навіть дріб'яцькові вказівки. Геніальний Леонардо да Вінчі малював її портрет, лишивши для нащадків образ цієї дивної жінки, що ката довгий ніс, випнуте підборіддя, випуклі очі, склепінчасте чоло. Маленькі уста, в яких вичитується обіцянка, блиск в очах, що свідчить про неабиякий розум. Холодна, рішуча, свідома своїх цілей і намірів, Яка ж жінок не захотіла б стати такою? Роксолана могла б перебирати славних жінок, Мов зелені перли на довгій низці, Що їй подарував Сулейман від пристріту. Та що з того перебирання? Найславетніші розумом, цнотою, обдаруваннями Все ж завдячували багато в славі своїй становищі Перед усім походженню Були вільні, багаті, необмежені у своїх можливостях А вона – незнана донька, незнаного попа Тоді рабиня нещасна і розпачена Тепер рабиня щаслива Бо як же інакше їй називатися? Принадами свого молодого тіла мала завоювати султана. Тепер мала обтримати його коло себе, щоб завоювати і всю його імперію. Іншої зброї не мала. Найстрашніше – не була надто вродливою. Ні для кого. В Корані написано «Так і сопрягли їх з чорноокими великоокими». Не була ні чорноокою, Велико окою. Італійський художник Ференцуола виписував ідеал жіночої вроди. Волосся лагідно золоте, з бронзовим відтінком, густе й довге. Чоло має бути удвічі ширше за висоту, шкіра сліпуча ясна, але не мертвої білості, брови темні, шовковисті. Найгустіші посередині, вущі по краях Білки очей блакитні Рогівка темна Саме око має бути велике і випукле Найкращі повіки білі З майже невидимими рожевими прожилками Вії не занадто густі, не занадто довгі, не занадто темні Вухо середньої величини, міцне і гарної форми Ніс який визначає красу профілю, повинен лагідно і рівномірно звужуватися догори. гори. Колонасада хреща може бути трохи вищий, але не так, щоб мав рисунок орлиного, який жінкам не личить. Уста ліпше малі, але ані випнуті, ані пласкі. Губи не дуже вузькі і гарно стулені. Зуби мають бути не занадто дрібні, гарно розташовані, барви слонової кістки. Підборіддя округле, нестесане і нешпичасте. Шия біла і кругла, ліпше довга, ніж коротка. Розглядала себе в дзеркалі і не знаходила нічого, що могло б приваблювати. Чоло за високе, майже чоловіче. Щастя, що може ховати його під пишними прикрасами. Брови шнурочком майже непомітні. Підборіддя гостре, ніс задертий зухвало. Щоправда, венеціанські посли вже розхвалили той носик на всю Європу, і війде він історію як носик Роксолани. Але хто ж стане милуватися ним у цій землі?